Госкінс розмовляв з якимось чоловіком, і, рахуючи міс Фелоус, вони були на балконі лише в трьох. Госкінс не виказував наміру відрекомендувати свого співрозмовника, якого міс Фелоус нишком оцінила. Співробітник був худий і, як на чоловіка середніх літ, цілком пристойний на вигляд. Мав маленькі вусики і проникливі очі, здавалося цікаві до всього на світі. Я ні на мить не хочу вдавати, доктор Госкінс, мовив він, ніби мені все зрозуміло. Я не фахівець, і коли щось і зрозумів, то лише настільки, наскільки цього можна сподіватися від сказати б інтелігентного невігласа. А проте є один аспект, зрозумілий мені ще менше, ніж решта йдеться про суть вибірковості. Ви можете сягати дуже далеко, це можна збагнути. Що далі, то невиразнішими стають речі. Більше вимагається енергії. Але в такому разі вам варто сягати тільки близько. Ось що мені не зрозуміло Можу трохи розвіяти туман, Девені, якщо ви дозволите мені вдатися до аналогії. Почувши ім'я, міс Фелоуз дуже мить збагнула, хто той незнайомець. І мимоволі була вражена. Не інакше, як вона бачить, Кандіда Девені, наукового коментатора теленовин який завжди з'являвся на сцені під час значних наукових сенсацій. Вона навіть упізнала його обличчя, одне з поміж тих, що вона бачила в передачі новин, коли повідомляли про висадку на Марс. Отже, тут, у доктора Госкінза, мало відбутися щось важливе. «Ради всього святого, наведіть аналогію», – здався дивині, «якщо вважаєте, що це допоможе». «Гаразд, книжку з літерами звичайного розміру – ви не вчитаєте, тримаючи її на відстані шести футів від очей, але ви легко читаєте її за відстані один фут. Поки що чим ближче, тим краще. Але коли ви наблизите книжку на дюйм від очей, то знову нічого не доберете. Тут уже йдеться про таке поняття як «заблизько», розумієте? Гм. вимовив дивені. Або ще один приклад. Ваше праве плече, Міститься десь так за 30 дюймів від правого вказівного пальця, і ви легко доторкнетесь правим вказівним пальцем до правого плеча. Правий лікоть лежить лише на половині відстані від кінчика правого вказівного пальця. За ординарною логікою, його можна б досягти легше, а все ж таки правим пальцем до правого ліктя дотягтися ви не можете. Знову з'являється така категорія, як «заблизько». «Ви дозволите скористатися цими аналогіями в моїй розповіді?» – попросив Девині. «Безперечно, я буду тільки радий. Я досить довго чекав на таку людину, як ви, що змогла б розповісти. До ваших послуг усе, що ви лише забажаєте. Настав нарешті час, коли нам потрібно, щоб світ зазирнув через наше плече. Там є що цікавого побачити». Мимоволі міс Фелоуз відчула, що захоплена його спокійною певністю. В ній відчувалася сила. «Наскільки далеко маєте ви намір сягнути?» «На сорок тисяч років!» Міс Фелоуз з несподіванки перехопило дух. «Років?» У повітрі забриніло напруженістю. Люди за пультом управління майже не рухалися. Чоловік перед мікрофоном говорив у нього тихим розміреним голосом, короткими реченнями, які для міс Фелоуз нічого не означали. Дивені, перегнувшись через балконне поруччя і пильно вдивляючись, запитав «Ми щось побачимо, доктор Госкінс? «Що? Ні. Нічого, аж поки закінчиться операція. Ми спостерігаємо непрямо, щось за принципом радара, лише замість емісії – мезони. За певних умов мезони повертаються назад, частина відбивається і відбите ми повинні аналізувати». «Це важко сприймається». Госкінс знову, як завжди, стримано всміхнувся. «Результат 50 років дослідницької роботи, 40 років перед моїм приходом у цю галузь. Так, це важко». Людина перед мікрофоном підвела руку. «Вже кілька тижнів, – сказав Госкінс, як ми фіксуємо один об'єкт у далекому минулому. Ми то зупиняємо, то продовжуємо дослід з поправками на свої власні переміщення в часі». Пересвідчуємося, чи зможемо оперувати потоком часу з достатньою точністю. Тепер має вдатися. Але чоло у нього блищало.